Epistola a doua lui Pavel către Timotei. Capitolul 4 Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamne cu toată blândețea și învățătură.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 Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cu luna neprihănirii pe care ne-o va da în ziua aceea domnul, judecătorul cel greu. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Caută de vină curând la mine. Căci Dima!